— Збирайся, дочко, я поведу лодію до Єрпеня. — Сіє добре, — обізвався хтось на покуті, ніби знайомий голос. — І я поїду з тобою. Аж тепер гніво впізнала голос баби-красички. Славина готувалась до подорожі. Хозарський Тархан і Єхуда міцно стискував щелепи. Його високе смагле чоло під вузьким шовковим пов'язом, кінці якого звисали на спину, побіліло від напруги. Від цього різкіше виділялись високі дуги густих смолянистих брів, що розкрилювалися над переніссям тонкого з ледьпомітною горбинкою носа. Ніби від якоїсь внутрішньої настороженості його борода видовжувала і без того довгасте лице тархана. Стрункий міцний стан його. Перехоплений нешироким паском і срібною пряжкою хитнувся в сідлі. Їхуде нагнувся, наче видивлявся щось на землі, затим легко сплегнув додолу. Здивовано присів на впочіпки. Перед ним стирчав загнаний в ґрунт меч. Кілька таких же мечів лежало обіч. Таке правду сказали його люди. Поляни-руси не дали данини. На місцнеї кинули Оці мечі. Тархан і Єхуда рішуче розігнувся, випростався. На нього стривожено дивились мовчазні вої. Пильнувались під гостроверхих шкіряних шоломів за кожним його порухом. Вони бачать Тарханову ганьбу, чекають від нього слова. А що він може сказати? Одне лише – дійна. Дійна з цим непокірним славянським племенем, що засіло на придніпровських кручах і підібрало під свою владу своїх близьких родичів. Війна, бо ватаги дружини русів полян знову безборонно пронизують козарську землю до Ітиля і до Джурчанського моря, і вже не можуть їх спинити ні накази царя Бека і Кагана, ні раті тарханів-полководців. Ні орди кочових племен, що нині заполонили хозарську землю. Біда з тими дружинами. Вони мають підтримку поселян ратаїв слов'янських, що живуть біля Дону, а так само і осілих хозар землеробів. Бо ті дружини полян захищають їх від грабіжників-кочовиків, що ниж по степах і витолочують їхні ниви. Кагани і царі все більше і більше накликають тих ординців, аби душити ними тих непокірних хозарських тарханів, беків та етельберів, котрі не хочуть визнавати іудейської віри. Тархан і Єхода, підійшовши до вершини високої кручі, зупинився над урвищем. Бо він невисокий, стрункий, з трохи вигнутими назовні тонкими ногами, як у кожного, хто з сидить у сідлі. З-під його ніг зірвалось каміння, посипалась земля. Сухий потічок її прошурхотів по скелястому прямовистю, далі поміж кущами і корчакуватими низкорослими шелюгами. Тархан зментежено стежив за тим шурхітливим потічком, потім перевів погляд на околицю Нижнього града, подолу, де в'юнилися вулиці рукомесників, гончарів, кричників, кожухарів, рибарів, золотарів. Біля валу поблизу річки Почайної шумувало торговище. Стояли довгі купецькі валки із осторожниками, горіли вогнища під казанами. Поряд стояли і лежали вівці, телята, кози, коні, корови. І все це тепер чаїло для нього, для Тархана і Єхуди небезпеку. Все це заявило, що не хоче коритися, віддавати свої набутки його Кагану і царю Беку. І він, довірений муж Бека Ханукки, має тепер повернутися до своєї столиці з порожніми руками. Бо ці мечі за спиною – то не хліб і не хутри і не меди, і не сувоїльняного полотна. Мечі – то війна. Тархани і Єхуда мусить зараз же сказати про це своїм людям. Війна. За непослух – війна. За поглом над Каганом і усім Каганатом – війна. За зневагу до нього Тархан і, Єхуди, і його воїнів – війна. Але... але і зараз нічого не скаже. Він ще раз оглянувся на своїх верхівців-осторожників. Скільки ж їх тут? Небагато. Вони уже збагнули причину його сум'яття. Війна? Кияни піднімуться усім скопом і вмить усіх переб'ють. А князь Дир, певне, тільки й чекає, щоб вони взялися за мечі, уже й радь свою завчасно підготував. Лебонь зараз вона стежить за ними із довколишніх чагарів. Звідусюди стежить. Князьові лучники тримають стріли на тятивах, і досить тільки одного непевного руху жоден з них звідси не вирветься живим. І худа пильно оглядаються в очі своїх людей. Чи розуміють вони це? Вої заворушились, рішуче поклали долоні на руків'я своїх мечів. Одне його слово і зблиснуть тонкі леза їхніх хорезмських мечів. Єхода нахилився, підібрав якийсь камінець, і з усіх сил пожборив його в зарості, що встеляли кручі. Зашуміло листя, а коли камінець у щось вдарився, над його вухом просвистіла стріла. Тарханове обличчя зблідло. Він скочив у сідло і крикнув до своїх людей, «Зберіть суданину!» Кілька верхівців спішилися, повкидали мечі киян у шкіряні міхи, рушили до Почайнівського берега. Вони не будуть битися із вельможним київським князем Диром у його граді, вони прийдуть сюди більшою силою пізніше, і своїми ордами знесуть усі оселища славянські від Дону до Дніпра, а зараз треба якось уникнути сутички. Та коли почали наближатись до того місця, де вони залишили свої лодії, Побачили на березі натовп позброєних киян, у кольчугах, шоломах, зі списами в руках, луками за плечима. При боці у кожного на опоясці висів меч. Єхуда спинив свій загін. Що це? Кияни хочуть понищити їх чи вкинути у воду? Але ж хозари нікого й пальцем не зачепили. Вони навіть не пішли скаржитися князеві на зухвальство киян. «Завіщо ж його, високорідного Тархана, принижувати?» І худо примружив очі. Важкі повіки прикрили люту ненависть в чорних зімницях, але повні рожеві уста його розтягувались у привітній посмішці Той осміх старав з Тарханового обличчя личину благородства. Він став схожим на запопадливого лакузу з дурнувато блесливою посмішкою. Якісь боги – Покарали вродливого хозарина отим дурнуватим осміхом, що оголював не тільки його великі зуби, але й хижу душу. Кияни щільно вступили за гін хозарів. Тархан не шпорив очима, хто тут серед них старшинствує? Усі однаково закутів кольчуги і шоломи. Жодного єлівця не видати. Тоді і Єхуда здійняв догори руку. Я, Тархан, і Єхуда. Присланий сюди моїм Каганом і царем Беком. Я прийшов до вас, Полян, по Данину. Хочу говорити з Коназом Диром. Коназ, я жду твого слова, я жду!» Лякливо вдивлявся в киян, що оточили його загін, і мовчки все тугіше стискалися в кільце. Враз підняли списи і спрямували на непрошених прибульців. «Недостоєн говорити з нашим князем!» мовив басовито один сивоусий червонолиций гратник. Кажи, що маєш нам. Хто єси? гликнув на нього Тархан, гарячково думаючи про лоді й веслярів. Хто ж його порятує у цю скрутну мить? Єсмь радим, воєвода. Кажи. Князь Дер має ряд із каганом його людьми про данину. Ряд є, а Данини — ні? Данину забрали. Тож мечі. Така наша данина віднині. Києвичі присягали хоразінським каганам, почав було Тархан. Князь Тур нікому не присягав. Але ж Тур-Дир Києвич обурився Тархан. Він великий волосцель у слов'янських племенах, заперечив Радим. Князь Дир є родичем царя Бека хоразького ханукки, тримає в жонах його дочку найкращу квітку хозарії Чичак. Лупкинь! «То забирайте оте добро назад!» – гукнув хтось. «Га-га-га!» – Регіт вибухнув над головами і гучно покотився понад берегом. «Забирай свою колючку, бісицю, отруйницю!» «Невелено!» – лагідно посміхається Тархан. Відчував, що натовп уже починає гарячкувати, дратуватись на кожне його слово, але ж і мовчати не можна. Наш бог хозарський покарає Чичак за порушення заповідей, жона убоїться мужа свого. Ваш бог? Так ви ж продали свої душі і своїх кумирів чужому богу, то він за плату все простить вам. Тархан і Єхуда лише посміхався згідливо, боячись, що цей поганський натовп жорстоких нечистивців ось-ось підніме його на списи. Маю говорити, Щичак, Каган просив. Цар Бек наказав їй, Тархан боровся за кожну мить життя. «Хочу говорити з хозарським купчиною Беком Барджилем!» Радим опустив свій спис, за ним так само зробили його вої. «Ходімо», – мовив боярин Радим, – «один іди, а сих залиш», – очима вказав на тарханових осторожників. Кияни відразу випустили з кільця Єхуда, а решту розгублених хозар обступили ще тісніше. Тархан занепокоєно дивився на них, потім погляд його ненароком спинився на борунистій течії Дніпра, над якою з криком кружляли білогруді чайки. Його серце серцем враз ударила холодна хвиля священної славянської ріки, дани Перуна. Бек Барджиль, великий хозарський купчина, що мав на торжищі припочайні кілька десятків ларів, жив неподалік від берега. Він уже знав про її худену пригоду і чекав на нього, стояв на порозі свого високого дому, що вікнами дивилися на щекавицю, у довгому, сірого сукна, подірі, перев'язаному на грудях золотим паском. Його сиве кучеряве волосся на маківці прикривала мілка повстяна шапчина. Випнуті вилиці купчини були вкриті старечим рум'янцем, що пробивався крізь видоблену вітрами і сонцем шкіру. Вузькі очіці під навислими широкими бровами дивилися на гостя нетерпляче і стривожено. Які новини оповість? Яку волю Бека оголосить високорідний Тархан, улюблений ханукки і двору? Біда! швидко кинув Тархан, ледве відкланявшись за звичаєм, хапливо обвів поглядом обістя Барчиля, ніби зважував, чи знайдеться в ньому якийсь закапелок для схову. Кияни забрали моїх воїв, вони десь поділи усіх моїх веслярів. Аж тепер у його голосі затримків розпач. Баджиль мовчав, Пощо що поспішати язиком своїм. Можливо, що нічого не трапиться того. Можливо, кона з дир лише полякає хозар. Але правду є те, що поляни-руси данини вже не даватимуть. Русиво згордили своєю силою, зламали покору, обурювався чи жахався тархани Єхуда. У нього спітніли долоні, і метушливо бігали очі. «Спіши, тархани назад!» – спокійно порадив Барджиль. «Не стигнув вже, а чи чак?» – Єхуда раптом згадав про дочку царя Бека, і допитливо глянув на купчину. Обличчя Барджиля враз, мов би, закам'яніло. Його широка посмішка, що надавала всьому виду хозарена привабливості, ніби згасла, затвердли блискітки в маленьких чорних очах, і тільки тоді Тархан Єхуда зауважив, як постарів цей поважний барчиль, сидячи отут, над почайною, ніби розчинився в минулих літах.